Защо ние да помним и как гражданската култура се развива чрез съхраняване на паметта? Памет за времената без демокрация. Белене на фокус сега, малко преди новите инициативи и новото пътуване към остров Персин, което предстои в края на юни, както и в търсене на отговор, какво направи интересът към сайта belene.camp, Създадено от Софийска платформа, наистина безпредседентен. Добър ден казвам на Луиза Славкова. Здравейте! Политолог, основател, изпълнителен директор на Фундация Софийска платформа. Да припомня, че над десетилетия Луиза се занимава с изграждане на култура на демокрация чрез образование, диалог, съхранение на паметта, особено чрез този проект за лагера Белене. Гостувала е като изследовател в Колумбийския университет, работила е с Европейския съвет по външна политика, с автора на учебници по гражданско образование. През 2023 -та започва тази инициатива belene.camp, дигитален мемориал, в който с помощта на изкуствен интелект могат да бъдат чути спомени на оцелели в лагера. Луиза, ами да започнем от, от там, каква е историята зад създаването и на този конкретен сайт и на всичко, което правите в Белене и до каква степа Германия ви вдъхновява, за да започнете точно това в България, прието толкова много години назад. Историята на дигиталната платформа berene.cam е, както казва Георги Господинов, историята на нещо, което го няма. В Белене няма истински мемориал, истинско място на памет, на което човек, както да кажем в Аушвиц или в Хоеншанхаузен, да отиде на входа да си вземе билет или да влезе безплатно като ученик или учител, да направи един тур с гид, много често очевидец на, на събитията или на мястото, или оцелял на мястото. Това в Белене не е така. Откакто лагерът е затворен през 1987 година, така или иначе там още от 60-те години има действащ затвор, продължава да си работи криминален затвор, като това е един от, разбира се, големите няколко така затвора в България. И а, аз се шегувам често, че Белене е малко, а, така да се каже, версията на жълтите павета извън София, защото това е едно място, което съществува единствено и само благодарение на гражданската енергия през тия вече 36 години, защото там, въпреки че държавата не полага усилия за изграждането на, на институционален мемориал и място на памет и учене... Благодарение на енергията на местната общност и на една група изследователи, историци, активисти, всъщност през годините а, там продължават да има, да има дейности. А, както се организират ученически посещения, така и, и семинари, така и се организира и годишното поклонение. Така че в някакъв смисъл, а, въпреки, че няма институции, благодарение на гражданската енергия, там се случват, случват се дейности. Това, което ние направихме с сайта Беленекет преди няколко години, беше да кажем ми на това място и де, детето го няма, нека да създадем едно място, което го има за начало във виртуалното пространство. И решихме да сложим фокуса върху няколко неща на първо място да започнем да записваме историите на последните а, оцелели от лагера, които са още живи сред нас. Той е работил в четири фази. Последната е свързана с насилствената смяна на имената на, на турците и на българоязичните мисиумани в, в България. Но преди това е работил в още три фази. Всъщност оцелелите от тези фази са с, с, с, с много малко сред нас и те са много възрастни. Ние до момента сме успяли да запишем историите на деветина от тях, използвайки подхода на устната история Тоест, .е. това са пространствени интервюта с повтарящи се въпроси. Всеки един от тях сме питали около 600 въпроса. Това са едни дълги записи в, в студио, както сме сега при вас в студио, само че с, с много камери. И след това тези записи така сме ги качили на, на платформата BelenCamp и това, което изкуственият интелект всъщност прави, е да направи връзката между въпроса, който вие задавате на въпросния, на, на единия от оцелелите и базата данни с Отговорите. Тоест, може да се получи един своеобразен диалог, виртуален диалог с тези хора, някои от които вече не са сред живите, защото тези записи с тях вие започвате преди известно време и те ще останат. Точно така. Този диалог ще може да продължи във времето. Точно изкуственият така. интелект ще помага да бъде намерен точния отговор на въпроса, който се е породил в жив, а не виртуален, реален човек, точно ученик, така. учител, млад, възрастен, няма никакво значение, който изпитва интерес по темата. Точно така, точно така. Това, което изкуственият интелект прави, е не да си, ние знаем всички, че изкуственият интелект халюцинира. Но това, което изкуственият интелект в този случай прави, е единствено и само да прави връзката между ключовите думи на въпроса. На ученика, учителя, както казахте, и съответните отговори, които са вече в базата данни с видеозаписи. Точно така, които вече са регистрирани от вас. Сега, тази помощ от страна на дигиталните технологии, достатъчна ли е за да гарантира наистина по-широко разбиране на миналото? Това е един инструмент. А, никога не може един способ да, да допринесе за едно пълно разбиране на миналото? Инструментите могат да бъдат различни. Човек учи през топография, през мястото, затова и от толкова години ходим и работим на терен в Белене? Нещо, което ще се случи и сега на 30. Нещо, което предстои от 30, от 30 юни. Всяка година, първата седмица на юли, прекарваме с група младежи от цялата страна в Белене на така налятно училище, което наричаме Защо да помним. Как, как ги избирате и колко младежи са минали вече в този, този своеобразен лагер на памътта. Да, подбора е много, така, много, много демократичен до толкова, доколкото ние не търсим деца с лична история или с особени познания по темата. Напротив, това, което търсим е любопитство и това, което търсим е разнообразие и представителност на българското общество в тази група младежи. Избягваме това да бъдат само деца от елитни училища в страната. Търсим общо взето широко Включително и на деца, които принадлежат на, на, на, на, на ромската общност, на еврейската общност, на, на турската общност. Така че да сме сигурни, че разнообразието на, т.е. различните видове жертви, които са попадали в лагера, в някакъв смисъл имат и възможност да научат след това за тази, за тази история, преминавайки през лятното, лятното училище. Какво означава образование чрез преживяване? Образованието чрез преживяване означава да не попаднеш на дидактична лекция, в която някой за 45 минути ти разказва нещо, а да имаш възможност да съпреживееш едно място, една лична история, а, един предмет, един, един, един, един случай. Този... Да вървиш по същата земя, по същите дубки. Да слушаш същите в... звуци на острова, да те хапят същите комари да чуваш вятъра на, на Дунава, да чуваш вълните на реката, да чуваш камбаните на църквата по начина, по който са документирани в, в някои от мемуарните книги на, на бившите лагеристи, да те пече същото слънце, което ги, ги, ги пеко и тях. И много често, докато сме на лятното училище с младеж, защото то е в средата на лятото, а, чуваме, разбира се, нормално да се, да се оплачат децата, че ги хапят комарите, че пече много силно слънце. И след това човек си дава сметка, че въдворените в лагера и политическите затворници в тези условия са прекарвали месеци, понякога години наред. А, да не говорим, че някаква част от тях никой не са си тръгнали от тези места. Така че съпреживяването е да минеш, както казахте, вие постъпките. постъпките на, на един човек, който е преживял, свързал съдбата си с това място. А, използвате ли други инструменти? Инструментите на документалното кино, например, аз започнах с а, спомен... Обещаваме да чуем гласа на Атанас Киряков на финала на това предаване. Един звук, който се пази в Златния фонд на Българското национално радио. Това е режисьор документалист който ни напусна буквално преди три дни, а пък той остава със своите филми. Една голяма част от филмите му са посветени на концентрационните лагери от комунистическо време. Мирна душата на Атанас Киряков е един от най-важните филми, някога правени а, за лагерите и за лагера Белене, защото той е правен веднага след края на комунизма, неговият филм а, Оцелелите, и в него има този първи автентичен глас на жертвите на лагера, които за първи път се осмеляват публично да говорят за издевателствата върху тях. Филма е много а, много честен, той е много брутален, понякога за младите хора той е една крачка твърде а, твърде графичен, твърде, твърде брутален Но за нас е изключително важно те да могат да видят този разказ защото той е много неподправен а, и рядко в наши дни оцелелите от лагера с които срещаме младежите си позволяват да говорят по толкова, по толкова директен начин за издевателствата често а, уцелелия, който по някакъв начин за себе си е преработил травмата, в своя разказ за преживяването в лагера не набляга на най-крайните на най сцени на насилие. И едва когато зададеш няколко поредни въпроса, тогава може би, би се осмелил би се да разкаже. Това, което прави този филм е точно обратното. Той показва голото насилие без никакви правила, без предвидимост, което се упражнява върху лагерите в, в Белени и в други лагери. Което пък дава идея за на силата на репресията по време на бившия режим. Нещо, което е важно да се усмисля, защото както вие казвате нееднократно в различни интервюта, които сте давала, всъщност демокрацията може да ни накара да забравим времената, в които не е имало демокрация, а трябва да си спомняме какво е било тогава, за да може да я ценим. Сега да попитам как се промени вашия подход, когато темите за война и дезинформация навлязоха в учебния контекст след 2022, след агресията на Русия срещу Украина. Усетихте ли необходимост да промените нещо в подхода ви към миналото? Няколко неща. От една страна като цяло интересът към, към темата история на българския комунизъм сред младите хора и сред учителите се повиши. Тоест, интересът сред младите хора се повиши. А затрудненията на преподавателите да говорят за това минало, а, нараснаха. Защото а, историята на, вече, историята на войната в Украина е много тясно свързана с несправенето а, на самата Русия с собствената история, свързана с Съветския съюз, и, и, и въобще цялата й имперска амбиция като, като държава. И в този смисъл а, войната даде повод на нас да говорим още повече и с младите хора, и с, и с учителите им за това. Какво е значението на на несправенето с, едно, с наследството на миналото и как всъщност то започва да тегне върху настоящето по различни начини. Или да се възпроизвежда, да се разп... възпроизвежда механизмите на репресия и на Точно така. насилие. Често пъти чуваме, а, че в момента има по-скоро нарастване на крайно-десните нагласи, има възход на крайно-десните партии. В такъв контекст, защо да говорим а, за комунизъм? Като комунизма е, разбира се, крайно-лява крайно -лява идеология и система. Но механизмите на идване на власт и на задържане на власт на, на, не, на един несвободен режим са абсолютно едни и същи, независимо дали те идват от лява идеология или от дясна идеология. Да, в този смисъл разговорът за комунизма не спира да бъде а, актуален в, в нашата страна. А, по темата дезинформация а, много интересно, че тези записи, които направихме с оцелелите от, а, от лагера Белени и от други политически затвори, Всъщност дават възможност на, на един млад човек да води раз, квази разговор с, а, с, а, с един истински човек, с неговата лична истинска история неподправена. Което във времена на дезинформация е много ценно, именно защото хората се доверяват се повече на Историята, когато тя идва от един човек, и е лична негова, са преживяна и много по-малко на вторични източници. Та в този смисъл, особено младите, на които тези дигитални платформи пък са им страшно интуитивни, намират в платформата някакъв интересен за себе си достоверен източник на информация за комунизма. И това обяснява и наистина безпредседентния интерес към сайта belene.camp, който, който всъщност наистина може да поддържа жив този диалог последно да попитам за този лагер, който предстои от 30. Запълнени ли са местата? Да, за съжаление местата са запълнени. Тази година Лятното училище се радва на невиждан до сега интерес. Така че от 30 юни до а, 6 юли сме в Белене, като прекарваме времето там не само на самия остров или в, в, в разговори с оцелелите, но и работим с истински архивни материали, а, занимаваме се с историята на мястото и въобще как белени и беленчани се справят с тази паметно и с това петно върху тяхната местна история, защото а, някакси отгов... като че ли местната общност има усещането, че отговорността е изцяло върху тях поставена. Благодарим, Луиза Славкова. Благодарим за споделеното и за приноса за съхраняване на паметта и развиването на гражданската култура в България. Благодаря за възможността.